Iker Elizalde, Iker Elizalde, 1730, 29,31%. Sorpesarekin eta txalen artean hartu zituzten EH Baikoek endaiako kantonamenduko emaitzak. Departamentuko bozetan, geien bat urruñan eta bideatun lortutako emaitzei esker, Iker Elizalde eta Anipo izan baitira bozkatuenak katuenak. Iker Elizalde. Ez ginuen espero horren uh, felenak izaitea, beraz bai sorpresa, uh, eta horrein ba, piskat ardura ere bai, zen da ba, lehen itzulionetan izan dako emaitza nahi du joel zu den uh, astean berretxi, uh, eta hor zarako, ba, ebiliko gira aste honetan uh, buru belarri, alik eta endaiar, urruñar eta bilatuar gehienko bat uh, konbentzitzeko asmoz. Abstentzioa handia izan da Erndaiako kantonnamenendduan ehuneko hirurogeita hirukako txe berrogeita izan baita. eta azken urtetan bozkatena izan den gozankat Hezker koaliziooko Chantal Kejik eta Fredegk Trantxe bigarren geratu dira ehuneko hogeita seiikako txirurogeita bosteko emaitzarekin Chantal Kejigek erranuenaz? Ebi eh suis pas très, très surpriz puisque je pense qu'effectivement nu peon tres cher zesoar letu da absten. Voilà, c'est ce qui était annoncé et qui Eta hirugarren bozkatuena etiketari gabe eta zentroan kokatzen den San Michel Berra eta Silvi Estonba izan dira 12246 emaitzarek San Michel Berra. Pentsatzen dut DNDA ez da hainbeste mobilizatu, ikusten da abstentzioa gogora izan izan dela eta hola, gu gure lana egin dugu eta hirugarrenateagira. Laugarren bozkatuen andaiako kantonnamenduan eskoin muturreko jasanbleemak nazionala izan dauneko amahirukako txirurogeiaarekin eta bozka gutien jaso duena alderdri komunista izan da. Dominik Mele eta Beatriz Tajolek ehuneko zazpicakots laro itameortzia erdietsi baitute.